Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Ta'ala anasema katika sura hii inayojulikana kwa jina suratul kafi sura ya 18 yenye aya 110 iliyo katikati ya juzuu ya 15 anasaemu mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba sifa zote tukufu na za ukamilifu zinamthibitikia Mwenyezi ambaye mwenye kuteremsha kitabu jam, kwa mja wake Muhammad wa lam yaj'al lahu 'iwajan na walahak ukifanyia kitabu hicho kuwa na mitindo pindo pindo ya maana au mipindo pindo ya mielekeo daiman kitabu hicho kiko imara liunzire baasa shdida amepewa mtume Muhammad saw ili awakhofishe watu adhabu nzito min ladunu inotoka kwake Mwenyezi Mungu wayabashira mu'minina alladhina yamaluna salihat na awape habari nzuri za kufurahisha waumini ambao wanajitahidi kuyafanya mema na kuyepo mabaya kwamba watu hao أن لهم اجرا حسنا وما جثبتوا واوا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ان السماء وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا yani watakaa katika malipo hayo mazuri ya peponi milele bila ya kutoka wala kubadilishwa na wakati huo huo mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi kwa kitabu hicho hicho wale waliopotoka kiimani wakasema kwamba mwenye Mungu na mtoto ma bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takharuju min afwahihi yaquluna illa kadhiba Watu hao wanaosema uongo hawana ushahidi wowote wa elimu maneno hayo ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu mtoto. Sio wao bali hata mababa zao ni neno kubwa wanalo nisemalo linalotoka mdomoni mwao. Hawana wanatukisema isipokuwa ni uongo. Fala'allaka ba'fa'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa. Mwenyezi Mungu anawaambia wake na kokhofia we Muhammad kuingamiza nafsi yako kutokana na uhamu yako kubwa na kufuatilia kwako kwa kwingi unakufuatilia kuwataka hawa jamaa zako waslimi na kokhofia na kuingamiza nafsi yako ala athari kwa imani yao ila yu'minu ikiwa hawataamini bihadha hadithi na kwa kitabu, kitabu hiki cha Qur'ani atafahamu kwa ya majuto na msikitiko lakini wacha, Usije ukafika huko. bakia na imani yako kwa Mwenyezi Mungu. Na usikilize nini Mwenyezi Mungu anakuambia. Inna ja'alna ma ala ardi zinatan laha hum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sahidan juruza. Mwenyezi Mungu anasema sisi tumeushafanya yale katika ardhi yote ni pambo tu la dunia. Ili mtihani vyombe Naweze kudzihidi na, na kujitokeza wazi ayyuhum ahsanu wa ni niyo kati ya wao ni mwenye kutenda mema wa inna leja iluna ma 'alayha sa'idan Na sisi tutafanya yote yalioko juu ya ardhi mchanga wenye kupeperuka na upepo am hasifta anna ashabal kafir raqib kanu min ayatina ajaba Bali unadhani wewe kwamba vijana wa pangoni waliokimbia kimbia utawala upotofu, utawala kikafiri, utawala wa dhulma wakenda wakajificha katika pango kwa kukimbiza imani zao na wakawa wao katika pango hilo pamoja na ubao leo majina yao unadhani wewe kwamba wao walikuwa ni miongoni mwa dalili zetu za ajabu idh awal fitiyatu ila alkafi Fakalu Rabbana atina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من امرنا رشدا. Pale walipokimbilia vijana hao kwenye pango baada ya na kujifumzisha wakasema ewe Mola wetu Tupe kutoka kwako ihsani na tuandalie kwa ajili yetu mambo yetu ya ya uongozi. Mwenyezi anasema fa ala adhanihim fi al adada. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا kwenye masikio yao usingizi wakabakia wamelala katika pango hilo sinina adada miaka mingi. yasemekanayo yao kama iloelezwa kwa miaka 300 kisha thumma baathinahum. kisha tukawafufua li ili aonekane radiyul kanu ayyul hizbaini ni kundi katika kati mawili ahsalima labithu amada lil ukweli wa muda allathi katika pango hilo vijana hao kwa muda munyeezangu mtukoe subhanahu wa ta'ala nasema hanunakusu naqusu alayka nabaahum bil haqqi innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda sisi tutaendelea kukusimlia. habari ya vijana hao kwa ukweli kabisa Mwanzo kabisa tunaanza kukwambia kwamba hao ni vijana walioamini Mola wao na tukawaongeza nguvu. Warabatna ala kulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal arzi lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Tulizipa malhamu nyoyo zao. Tulizipa msimamo nyoyo zao. Tulizipa mwelekeo wa haki nyoyo zao pale waliposimama wakasema e, Mola wetu ni Mola kwa mbingo 74 na hatuko tayari kabisa hatuko tayari kamwe kumuabudu asiye yeye Mungu yoyote kwani tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya kitu uzushi tutakuwa tumezusha jambo lililokuwa halina uhakika wala hadamu wala kio wanaendelea vijana kusema ha ulaika umuna litakadhu min alihatan Laulai ya atuna yatuna alaihim bi sultanan bayyin fa man adlamu mimman iftara ala allahi hawa mabana zetu hawa mbwana wakubwa wa miji wamefanya asiye kuwa mwenyezi Mungu miungu mingine wakayeabudu kwa nini hawalete ushahidi wa wazee wanaothibitisha kwamba haoni ni waungu kwa nini hawalete ushahidi wa kuwa hao ni waungu faman adlamu mimman iftara ala allahi kadhiba kwa kuwa hivi wao wameshindwa kufanya hivyo imethibitiwazi wazi kwamba wao ni waongo sasa kimantiki tunatoa tuna muzi. hapana mwenye kudhulumu nafsi yake zaidi kumshinda yule ambaye amezudia mwenyezimu Mungu nani hawa watu waliofanya waongo wengine asiyekuwa kwa Allah wa idhin tazaltumuhum wa ma kumbuka pale mtakapo Uh, watenga tenga mtakapojitenga na wao mkajiepukisha na kile wanachokiabudu ila Allah asiyakuwa Allah basi mtakapochukua hatuwa hiyo fa ila alkaf yanshur lakum rabbukum wa ilakum, min wa wayhayyi alakum min amrikum mirfaqah mtakapojitenga mkaepukana na wao na wale wale wanaaabudu asiyakuwa Mwenyezi basi kimbiliani kwenye pango mkajifiche hata kunjulieni mola wenu eh zake na atakuandalieni mambo yenu yaende kwa upole mzingwana simulia hali ya mazingira yalivyokuwa kwenye pango hilo ambalo walijificha vijana hao awasema watar shamsa idha tazawaru wa idha gharabat takriluhum dhat al-shimal wa hum dalika min ayati llah man yahdillahu fahuwal muhtadi waman yudlil falantajid lahu waliyyan murshida utaliona jua wakati likichomoza lenaoepuka mlango wa pango hilo mlango wa pango lao ili ilikuwa miangaza yajoisi isiwakere isiwa kwa upande wa kulia wa idha garabatna napotua takriduhum dhat ashimal pia huepuka jua hilo pango uwazi wazi wa pango lao upande wa kushotoni wa hum na wao vijana hao wako katika eneo la wazi ndani ya pango hilo dhalika min ayati lahi, hiyo ni miongoni mwa mulizu za Mwenyezi Mungu man yahdillahu ambaye ameongolewa ya ya na Mwenyezi huyo ndiye mwongofu wa man yudhil la lan tajida lahu waliyyan murshida na aliyepotea. Aliachiliwa leo wake na mwenyezi Kana huto mpati yako huyo mtawala wako, nasema, ayahia, nane, wa kutoalia uongofu wake Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 18 wataasabu maiqaban wahum rukud kama ungekwenda ukawaona vijana hao ungewadhani wako macho wa, wa, wa rukud na kumbe wamelala wanqalibuhum dhat al-yamini wa, wa shimali na tumekuwa tukiwageuza akulia na kushotoni ili ardhi isiile miliao wao aihi basitun dhiraa'ih na namba wao amenyoosha zake kwenye uwanja wa kangoilo hilo. Lawitalata taalayhim lawa laita firara kama ungepata fursa ya wa kuatokea walipo vijana hao ukawaona basi ungalikimbia ndio wala muliita minhum ru'ba na ungalijawa moyo mwako na woga. ungalijawa moyo wako kutokana hao, Bandhari yao alivyokuwa huko ngarijawa na woga wagadhalikabathnaahum liyatasaaalu Mizungu mzingo unasema hivyo tuli tuliwafufua hao Tuliwa mko akaamka ili apate kuulizana katika maulizano yao kala kaa ilum minhum alisema msemaji miongoni mwao kuuliza wazao kam labithum makam dagani hapa katika pango Kalu qalu wa na labithnaa au aw ba'd tumekaa ama siku moja au baadhi ya siku. Qalu wakasema wangine. wengine, "Rabbukum aalam bima mola mulaw ayyunu ndiye anejua muda gani Lakini la la kufanya la muhim kabisa kwa sasa, fabaathu ahadakum biwa lakukum hadhihi ilal madina, falyanzur ayyaha askata man falyatakum birizqam minhu wal yata'tafu wala nabikum ahada." Fabaathu mtumeni Ahadakum mojawenu Rabbukum aalamu bima labistum munzimgu wenu ndiye anayejua muda mmekaa Fabaathu ahadakum tumeni mmoja wenu biwarakatikum pamoja na fedha zenu hizi hizi mlizo nazo ila almadinati aende mjini faliazuru ayu has katama akaangalie hoteli gani yenye chakula kizuri faliatikum min birizq minhu akulitani kutokana na hoteli hiyo wal yatataffu na'amuangalifu wala yushirana bikum ahada asijakan wakantambulisha yoyote mlipo nyinyi inahum in yathharu alaykum ya jumuukum aw yudduukum fi millatihim walan idhan abada Hakika ya jamaa hawandapo wakakutokeni wakakujueni mlipo watakupegeni kwa mawe au atakurejesheni katika dini yao potofu mila zao potofu na walan tuflihu idhan abada نوبلا هم تاونگوك همتوفنيكيوا مكيفانيا هیو هم مايشا زوته وكذاليكا اثارنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا وان فن هو سامانيزينغو tulwatokeza watu wanji alihim wakajua vijana hao walipo li'alamu kwa lengo la kutaka kuwafahamisha kuwajue anna wa'dallahi haqubba kwamba wa'di wa Mwenyezi Mungu kuweza kuwafufua viumbe mwishoni kwa dunia ni wa kweli wala hauna mtangamizi wana sa'ata la raiba fiha na kwamba kiyama hakina pingamizi, hakina shaka ndani ya matokeo yake inavyoelezwa ni hivyo hivyo kumbuka basi idhi hata na za baina pale walipokuwa kitafautiana baina yao hao vijana ambraham kuhusu jambo la kazi wao Kuhusu jambo gani walifanye kuwahifadhi vijana hao watu mji walizozana katika hatua gani waichukue ya kuwahifadhi vijana hao fakalu wengine wakasema ibnun aleihim buniana wajengeeni juu yao ukuta utakawahifadhi ile waleao rabbuhum aalamu bihim walaw anayewajua hali hao hao Qala alladhina ghalabaha alamruhum lakini wakasema wale ambao walbutu zaidi na yao an natakhidhanna alayhim masjida. ba'da say situfany qawm msikiti wa qasamu qawm ba'da msikiti hapo e, katika eneo lao sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum mna zungana sema katika kutofutiana kwao wengine wakasema ni watu watatu alaw ashabu alkafari kuna watu wan ni wao ni mbwa wao wa yakuluna 56 na ngina wakasema ni walikuwa ni watu sita watu watano wasita wao mbwa wa rajman bilghaib lakini kauli zote hizo ni za kufikiria tu kwa umbali rajman bilghaib kauli za kufikiria kwa umbali wa yakuluna 7 ngina kasema vijana hawa walikuwa ni watu saba wa thaminuhum wanani wao ni mbwa wao qul rabbi aalam kwambie Mola wangu ndiye anayejua hesabu yao. Ma yaalamuhum illa qalil. Hakuna anayeuweza kujua vijana hao isipokuwa watu wachache tu. Fala tumari fihim ila miraa wahirah. Kwa hivyo usijikaditia katika mashindano kushindana na watu katika kutaka kujua idadi ya vijana hao isipokuwa katika mashindano ya uvazi. Wenye ya udalili ya shahili wala fihim minhum ahada usimuulize kuhusu khabari ya bijanahao hao. wayahudi wa nasara wala yoyote. wala taqulan li shay'in inni fa'ilun dhalika Wala walaw sanukasaema kuliambiya jambo lolote kwamba nitalifanya kesho Ila an yasha Allah wadhukur rabbaka idha naseet wa qul asa an yahdiyani rabbi min rashada Bale useme, akitaka mwenye Mungu Usiseme moja kwa moja mtafanya mimi kesho nyumba fulani ila unganishe na mtako Mwenyezi Mungu Wa dhkur rabbaka mkumbuke mulawako idha nasita unaposahau Wakula asa na useme nategemea natarajia an yahdini rabbi ataniongoa wangu. li akaraba min hadha rashada ne pata wa rubifu wa Mwenyezi wanasema anasema walabithu fi kahfihim 390. Ni wa mambo katika ile muda wa ukaazi wao vijana hao ndani ya pango palika muda wa miaka mia kuzidi tisa watafsiri wanasema kwa miaka ya hisabu ya miladia ilikuwa ni miaka miatatu Na kwa hesabu ya miaka ya miezi ya mendao ilikuwa ni miaka 309. Mia Kuliwaambie Kula Allahu aalam bima labithu lahu ghaibu samawati wala ard abasir bihi wasmi wa ma lahum mindunihi dunihi wala yushiriku fi hukumihi ahada wa mbe munyezimgu ndiye anayejua muda gani wamekaa pe jannah hawa ndani ya pango kwani niende mwenye ujuzi wa mambo yaliyo mbali kabisa na fahamu zawaja mbinguni ardhini. ni woni ulioje ni ulioje woni wake ni uluoje usikivu wako Mwenyezi Mungu. dunihi min viumbe asiye kwa Mwenyezi Mungu mambo mwenye kutawalia mambo yao. Wala yashriku fi hukmihi Wala ashrikiya na Mwenyezi katika maamuzi yake na yoyote. Fa sa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila kalimatihi walantajida min dunihi multahada soma kesomo kinachotolewa kwako kwa njia ya ufunuo soma kesomo kinachofunuliwa kwako ukapata kufahamu. min kitabu rbbika kutoka na kitabu cha mwala wako. la mubadila likalimati wakubadilisha badal shaman yak munyzimungu walantajida min dunihi multahada na wala hutompata apo asiye kwa munyzimungu wa kumtegemea Wasbir nafsa-ka ma'alladhina yad'una rabbahum ifunge nafsi yako we pamoja na wa wanamuabudu wa wa wa wale wanamuabudu mola wao bila asubuhi na najione yuri duna wajahu wala taadwa inaka ka'anu wana mabudu wakiwa wakipenda radhi za yake mwenyezi Mungu wala ta'du aina ka wala macho yako anhum yakawa hawa. Turidu zinata hayatidunia ukashughulikia mapambo ya uhai wa ulimwengu wala ttpimana na kalbahu anzikrina wataba hawahu wakana amruhu rutwa Wala simti mtu ambaye tumeugafirisho moyo wake wameepukana na dhikiri yetu na akafuata mapenzi ya nafsi yake na ikawa mambo yake ni kuchupa mpaka waqulil haqu rabbikum sema ukweli ni unaotokana na kwambie ha ukweli ni unatoka na Mola wenu faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakufur anaitaka naamini na nataka na kufuru hiyari yake inna a'tadna lilzalimin nara ahata bihim suradikuha wa an yastagithu yughathu bima'in kalmulih yashwi alwujuh bis-sharabi wa sa'atin mutafaqah hasa mjisimko sisi moto mkali ambao utawazunguka zitawazunguka kuta zake mtu huo na kama wakitaka nusura watanu, watapewa msaada kwa maji yaliyo moto kama asidi au mafuta moto biya sharabu wa saa at-muttafaka kinwi kibaya na kikurubisho kibaya ni hicho inaladhina amanu wa amilu salihat katika aya 30 ya mzungu hakika ya wale walioamini mzungu نواكايافانيا يا مزوري يا عباده ذا فرضنا وسنا لا نضيع أجر من احسن عملا سي سي حتتو بوتيزا ماليبو مزوري يا watu waliofanya mazuri اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اصاير من ذهب واللؤلؤ من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا min sundusin wastabraqin muttakiina fiha 'ala al-araa'ik nama thawabu wa hasanatu mutafaqah ulaa'ika lahum jannatu 'adnin haa wa tatapata mala'u ya peppu ya ghazwa malaal leni yenye kupitiwa pepo hiyo chini yake na maji amito watapamba watu haao nd kwa mitali mitali ya dhahabu na fedha faya albasuuna thiyaban kubura. Na, na watavaa vivazi vya rangi ya kijani ويوسع هبوا بحريري نzi to na nyepesi muchokeena fiya ala arai alyakutegemea ndani wa pepo hio kwenye matakia na masawabu na hasunad mutafaka malipo mazuri na uzuri na kikaribisho kizuri ni hicho wa adrib allahum mathal arjulaini wa adrib lahum mathal arjulaini ja'anna li'adihima jannatayn min wajana baina huma zara. mtumi wake yabainishie watu wa mfano wa vijana wale ambao mmoja tulimpa mashamba mawili ya mitende mizabibu na tukaongeza ndani yake sehemu za mazao ya nafaka Yote mashamba mawili kiltal taini a'tatukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a. Wafajjana khilalahuma nahara hata mashamba mawili yalikuwa yanaleta mazao yake bila ya kupunguza chochote na ilikaa pa pensoni kuna e, mito ya maji wa kana lahu thamarum faqala li sahibih wa yuhawilu ana aktharu min kamalan wa a'zuna fara akasema kumwambia mwenzake yule maskini hali ya kujifahari kwa ajili yake hali ya kujifakhari mbele yake Anambia mimi ni mwingi wa kipato kuliko wewe na watoto wazuri wanowaheshimika. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. ma azunnu an tabida hadhihi abada. Basi akaingia katika bustani ya hilo ameshaji dhulumu nafsi yake kwa maneno hayo aliyosema na kwa maneno hayo aliyosema akasema sidhani kwamba yatamalizika mapato haya. Maisha yote. Na sidhani kwamba kuna kiyama kitasimama. Wa ma'azun sa'ata qa'imatan. Sidhani kwamba kuna kiyama tasimama. Lakini hata hivyo, wala la ila rabbi. Kama kutakuja kiyama na mimi nka-rejeeshwa kwa wangu, la ajidanna khairan minha munqalaba. Nitapata mimi mapato bora kushinda hayo pa kurejea. lahu sahibuhu. Akamwambia yule mwanzake maskini, wa huwa yahawiru akiwa akimjibu. Akafarta kharta billadhi khalakaka min turabi, fa min nutufati, thumma sawwaaka rajula if wewe una mkufuru umemkufuru mola ambaye amekumba wewe kutokana na mchanga kisha kaendeleza kumbo lako kutokana na nutufa mani thumma sawwaaka rajula kishaka kufanya wewe kijana mzima kijana mwanaume mzima uliokamilika una mkufuru mngoyo lakini huyu. allah rabbi wa la ushriku bi rabbi lakini mimi Mwenyezi ndiye mula wangu. Wala siko tayari kumshirikisha mula wangu na yoyote. Walaa ila ifidkhalta jannataka kulta mashaallah. Na kwa nini pale ulipo katika bustani yako usiseme analopenda Mwenyezi Mungu ndio ndio kulikuwa. Ma la, ilabi, la ana aql min kamalihi Kwa nini usiseme kwamba analopenda Mwenyezi Mungu ndo ndio na mwenye nguvu zote balewli kuniona mimi likuwa ni mchache wa kipato na kizazi ah haya faasa asa rabbi lakini ta kanikwambie kwamba mwenyezi Mungu anaweza aniyoutia ni khaira min Kunipa kuni pa mimi kipato bora zaidi kushinda hilo shambalako. wa alaiha alayna kalipeleka ile shamba lako upepo wa moto kutoka mbinguni fatus bihasaidan zalaka Yaka kubainika alfajiri usubuhi kushikucha shamba lako limegeuka mchanga wenye kuteleza au yusbihama uha ghaura au yakawa maji yake yamekauka falan tajida lahu talaba na usiweze kupata kwa ajili ya hilo chochote kile cha kukusaidia kudarejesha nasema wa uhisbi thamarihi lilizungukwa na maafa shamba lake hilo na matunda yake fa subaha yuqalibuka faya lama faqa fiha wa ya khawiyatuna al'urushha wa yakulu la ya laitani lam ushrik bihabbi mikono yake kwa majuto na masikitiko ya kukosa alichukua nacho akisa ya yale ambayo yatumia katika kuimarisha mashamba hayo wa ya khawiyatu baada alipoona mashamba yenyewe yameshangukiana yamesha ala juu ya viwanja vyake wa yakulu ya laitanini la mushrik bi ahada akasema kwa kujuta la no. natamani mimi nsingalimshirikisha mshirikishe mwenyezi Mungu wangu na yote walamtaku lahu fi'atun yansuruna na hapakuwa kumthibitikia yeye kikundi chochote cha kumsaidia min dunillahi asiyekuwa mwenyezi wa ma muntasira wala hakuwa mwenye kunusurika hunalika alwalayatu lillahi hapo elimbeinikia kwamba uwezo zote ni wake Mwenyezi Mungu. Walhaq wa kweli huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Mwenyezi ndiye mwema wa kulipa na mwema wa marejeyo. Mwenyezi Mtukufu Subhana wa Taala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika aya ya 45 ya sura al-kafi wadrib lahum mathal alhayati ad wabainishie watu wako mfano wa uhai wa ulimwengu kamaa in anzalnahu minas samaa kwamba ni mfano wa maji yanayoteremshwa kutoka tuliyoteremsha kutoka mbinguni fa xtalata na nabaatu la ardi yakachanganyika maji hayo na udongo yakawa fa fasbaha shiman mimea Fasba hiyo ikanawiri ikakuwa ikazaa matunda na baadaye ikakomaa ikawa ni mapepe, tadhruriyah ya sio na upepo wakana allahu ala kulli shay'in muktadirana na alivu munyezimu juu ya kila kitu ni muweza munyezimu anatubainishia mfano huu akiwaona maksudia kutumbia kwamba uhai wenu wangu hauna maana yoyote wala hauna utegemea wote wala hauna ukweli wote ni mambo ya kupita hapa tumeletwa ili tufanye kazi kwa mabudu mwenyezi Mungu kuyafanya mazuri ili akatulipe katika mahala pa kudumu sio mahala pa muda kwa sababu chochote tutakachokuwa tunacho hapa duniani iwe ni kipato kizazi cha nini ni cha muda tu anaendelea mwenyezi Mungu akisema wa almalu walbanuna zinatu dunia walbaqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amana kipato na kizazi ni kipambo tu cha maisha ya dunia na matendo mema kudumu. ni bora kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya malipo na ni bora kwa Mwenyezi kwa njia ya mategemeo wa yawma nusayyiru jibala wa taral arda wa hasharnahum falam nughadir ahada ikumbuke siku tutakayoyondosha majibali tukayataperusha ukaona ardhi kwa wazi kabisa tukakusanya viumbe wote mahala pamoja uwanja mmoja tusimbakishi hata mmoja Raisi, naibu wake wa jeshi wakuruti wake matajiri masikini wake na waume wote wakakusanywa wala mnughadiru minhum ahada tusimbakishi kubaki nje yoyote wauridhu ala rabbika safa, laqad jiitumuna kama khalaqnakum wala marra bali zaamtum allan naj'ala lakum maw'ida munyemwe wasema watakusanywa viumbe wote mbele ya mola wako kwa mistari kisha waambiwe mmetojia no. eh kama tulivyowaumba kwanza. mwanzo tuliwaumba mkaja duniani hamna nguo mmekuja akhera mmefufuliwa hamna nguo bal zaamtum bal mlizani allan naj'ala lakum maw'ida kwamba hatutoweza ni nyinyi siku ya kukutana nani kama hii mlidhani waudha alkitabu fatara almujrimina na mima fi wa yaquluna ya wala ma li hadha la yghadir sahira wala kabira illa ahsaha. wa wajadu ma'amilu hadir wa la yadhlimu rabbuka ahada mzin wana kitabu kwa kitabu cha hisabu utaona wa wanatetemeka wa kwa woga utokana na yale ya leo na kitabu hicho waseme lo tunajitamania tusengepe hata kitabu hichi sisi Kina nini kitabu hichi hakikubakisha kubwa wala dogo ilayimk lidhibiti izinga sawaja doma amelu hadira watayakuta wale wale walioyafanya kwa wazi wote wala yadhilimu rabbuka ahada na wala hatumdhulumu mmoja wako mtu yote Mizungu baada ya hapa hapo anamwelekea mtume wake kumpa kumbu, kumbu za baba Adam na Ibilisi. Mizungu anasema katika aya hii ya 50 wa idh kunna lilmalaiikati sajudu liada ma fasajadu illa iblisa kana min aljin fa fasaka an amri rabbih afatattakhithunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum ma'dun bisaliz zalimin badala Kumbuka pale tulipoambia malaika msujudieni Adam wakasujudi wote isipokuwa ibilisi lai ambaye alikuwa ni katika jamii ya majini akavuni akayahuni amri ya Mola wake akayahuni ambri ya Mola wake basi nyinyi wanadamu wa leo mfanya ibilisi adui baba yenu mnamfanya yeye ni mpenzi yeye na watoto wake shetani Mnamfanya mufanya mpenzi wafanya wapenzi kabisa na namkuatakeleza wanayotaka kwenu minduni kinyume cha mimi hali ya kuwa wa humla kumaadun hali ya kuwa wao yeye na kizazi chake ni maadui kwenu biisa lilzalimina badala kwa hakika badala mbaya waliojibadilishia mazalimu ni hiyo badala mbaya waliojibadilishia madhalimu ni hiyo kujibadilishia baya wakalifanya gema na gema kaliekuka mwenyezi wanasema ubora gani na umuhimu gani waliona ma na mashaitani ma ashahatuhum hum khalaqas samawati wal Sijawashuhudisha sija shuhudisha umbo la mbingu wala ardi wala khalaq anfusihim wa kunt muttakaza al aduda. adada wala umbo la nafsi zao na wala sikua mimi mwenye kufanya mapotoshaji ta'duda kuwa ni wasaidizi wangu waya yakulu yaquluna dul shurakaa'i allatheena za'amtum ikumbuke muhammad siku atayosema mwenye Mungu kuwaambie makafiri wa potofu wa abudiya ya masanamo na mzimu waiteni hao washirika wangu allatheena za'amtum ambao mlikuwa mkijidai kwamba wao ni waungu na wao kwa umwehu wao fa watawaita watawaita falam yastajibu lahum lakini hawatawaitika waj'alna bainahum ubika na tutafanya baina yao maangamio, mahangamio makubwa ya, ya majuto na masikitiko na mateso ya adhabu ya moto wara al-mujrimuna an-nar makafiri moto fadhannu annahum waqi'uha wa yanqinu qadwa huwa alladhi yaj'u moto wa lam yajidu anha masrifa wa wala hatata pata kukuepukana na moto huo mahala pakukimbilia hata pataka kabisa mahala pokumbilia wala kad safafna fi hadha alquran linnas min kulli matali wa kana alinsan wa akthar jadala munyizungu anasema katika aya hamsini na nne tumeuwabainishia watu katika katika kisomo cha Qurani tumbainishia watu kila aina ya mifano na lakini mwanadamu alivyo mkide mshindani kitu kikubwa kilichonacho mwanadamu ni ukaidi na ushindani. Wamamana mnanaa anyu an ioamini iziaaahumul hudaa rabbahum illa an taatiyahum sunnatul awwalin au yaatiyahum alazab qabla. Mwenyezi Mungu hakuna kitu kilichowazuia watu kuamini isipokuwa wanangojea baada ya wao kuwajea ongoho. Hakuna kitu kilichowazuia kuamini baada ya kuwajea ongoho na kutakamasamaa kwa Mwenyezi kwa mula wao illa an taatiyahum sunnatul awwalin isipokuwa ninachoki ngoja ni kuwaje wao dasturi wa wa wa ya watu wao zamani ya kuadhibiwa baada ya kuzidi makosa yao au yaatiyahumul adhabu kubula au kuwaje wao adhabu hadharani hili ndio jambo analinngoja wamanursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin wayujadilul ladhina kafaru bilbatili batil liyuhidhu bihi Ayati wa takhadu ayati wama undhiru uzu anasema na sisi hatupeleki wajumbe kwa mchezo wajumbe tunawatuma kwa kazi mbili kuwapa habari nzuri za kufurahisha waamini na watenda mema na kuwahofisha makafiri na wakaidi na watenda mabovu lakini matokeo ni kwamba kujitokeza kuwa washindani na wapenzani. wale ambao ni makafiri كو شندنيا اوطوف يريد هدبي الحق الى ويانغس حق واتخذوا اياتي وما انذروه زلا نوانفيا اي ازغ ون ويلمون ونفونما ونفاني شرن وتشتيتن كجلي ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فارد عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا wa intaduuhum ila alhuda fa yahtadu idhan abada mzingo nasema hakuna mwenye kudhulumu nafsi yake zaidi kumshinda yule aliyonywa kwa aya za Mola wake akazipa mgongo na akayaacha yale kuyakumbuka yale mabaya akaacha kuyakumbuka yale mabaya aliyoyafanya kwa mikono yake akaacha kuyatakia msamaha inna ja'anna ala kulubihim akinah asa mwenyeziangu sisi tumekushajalia nywe watu hao vizibo hawako kusikia hawataki kusikia ukweli hayaingii mawaidha ya ya hekima katika nywe zao wa intaduhum na kama utawaita ila huda kwenye ungofu Falani ya hatadu idhan abada hawataongokapo hawa kapu, milele milele hawataongokapo hawaoongoki Warabuka rabbukal ghafurudur rahma na mola wako ni msamehevu mwenye isani dio ya kwa wakaishi la hu akidhum kasabu kama ingetaka kuwapatiliza kwa mabaya yao ya chuma la ajjal lahumul azaba bal lahum mawidun lan yajidu min dunihi mawila adhabu lakini hana haja ya kufanya haraka kwa sababu siku yao yaleko na hawatopata kuepuka siku hiyo pa hata pata mahali popote pa hawatapata kwa ajili ya kuepuka siku hiyo mahali popote pa kukimbilia watilikaa qura ahlaknahum lamma na hiyo miujiza tuliyokueleza Muhammad ya matukio ya miji iliyokuwa iliyongamizwa miji hiyo iliyongamizwa hiyo ahlaknahum lamma zalamu tuliangamiza pale walipofanya dhulma nafsi zao wakazipeleka imani mahala sipo wakazipeleka ibada mahala sipo wajaanna limahalikihim na natulifanya maangamizo yao kuyapangia muda maalumu. wa musa alifataho baada ya hapo katika aya ya sitini mwezi anasema kumwambia mtume wake muhammed sallallahu kikumbuke kisa cha musa alipotoka katika kutafuta elimu akamfuatana na kijana wake akamwambia la abrahu hata abluwa majma' al-bahrayn aw hukuba yahquba sitaacha kwenda na safari hii mpaka nifikie hapo mahala hapo kutano ya bahari mbili ambazo nimeahidiwa kwamba hapo nitampata mwalimu atakayenifundisha elimu au nimalize umri wangu hii kisa kinafahamisha kinafahamishia muumhimu wa mtu kufunga safari kutafuta ilmu na kwamba apouze matatizo yote na mashida zote zilizokuzungumba katika safari yake ya kwenda ya kutafuta elimu. Mtumwa Musa anamwambia mjana wake, "Sitoacha kuwenda safari hii mpaka nifikie hapo mahala majma bahraini mkokotani kwa bahari mbili au amdhia hukuba aone malizo mli wangu." Falamma balagha majma bainehuma nasiyahutuhu. Walipofika mahala hapo Hawa kupatambua walibali wali wakapumzika tawa baadaye walipoamka wakaondoka waka zao wakamsahau samaki wao fatakha sabilahu fi albahari saraba Akashika njia yake samaki huyo katika bahari kama tundu ilikaa iliyojifanya katika maji bila ya kuziba yasemeka kwamba Musa aliambiwa achukue samaki ya mkange amtie katika kikapu aina safari hiyo aelekee mahala katika bahari mbili baharini bahari ya maji chumvi na bahari ya maji baridi zilipotana na mipaka akifika hapo hatapajua yeye kwa hivi bila lakini hapo hata samaki wake akaingia basi ndiyo mahala hapo kwa bahati alipofika hapo akapumzika bila kupajua Musa akachukuliwa na usingizi alipoamka kama kijana wake Tunzetu. Na vile kijana ya alishuhudia kitendo kile cha kufufuka samaki lakini akashindwa kumuamsha mzee kwa ajili ya, kuona, ya kumuona kwamba kapumzika na kapata usingizi. Wakapita. Falamma waza walipopita mahala hapo, Kala lifatahu Musa alimwambia kijana wake, "Atina ana mlete yule samaki wetu tumle Lakad laqina min safarina hadha nasaba." Hakika tumepambana katika safari yetu hii na shida kubwa. Kala akasema kijana kumwambia Musa, "Ara'id, hebu nitaka ukumbuke. Nataka ukumbuke mzee. Ith awaina ila sakhara." Pale tulipopumzika kwenye lile jiwe, "Fa inni nasitu lhut. Mimi nalimsaa samaki pale. Kwa ma ansanihu illa shaytan." Na hakuna aliyenisaulisha isipokuwa Amen kataza anazkurahu kunkumbuka. Watakadha sabilahu fil bahri ajaba. Samaki huyo akachukua njia yake katika bahari ajabu. Samaki mwenyewe kashakangwa hata hivyo kashaliwa nusu bado nusu na kafufuka kende zake kwenye maji. Kala mtume Musa akamwambia kijana, "Thazi kama kunna nabghi." fartada ala atharihim ma qasasa ayo hicho ndicho kitu tujukuwa, tunakifuata sisi kufufuka samaki huyu akaingia kwenye maji hapo alipoingia ndipo hasa tulikuwa tunapata futo sisi fartada kwa hivyo akarejea nyuma ala wakifuata, mle wakifuata mlemle walipopita qasasa wakisimuliana fawajada abidan, walipofika wakamkuta kijana mina ibadi katika vijana wetu ata inahu rahmatan min indina wa alamnahum min ilma wa kijana tulimpa ihsani rehma kutoka kwetu na tukamfundisha ilmu kutoka kwetu tukamfundisha kutoka kwetu ilmu ya moja kwa moja qala lahu musa musa akamwambia kijana huyu hala tabi wa ka an tuallimani mimma rushda wa bwana wewe nikufuate eh twende pamoja katika safari zako ili unifundishi na mimi baadhi ya hizo ili niwelewe qala akasema huwa alikiwa, anaitwa khidr jina lake moja jina lake la pili akitwa balia na jina lake la, la tatu akitwa abul abbas qala akasema, innaka lan tastatia ma ya sabra wa musa hutoweza kwa tabia yako kwenda pamoja na mimi ukasubiria kusubiria mpaka nikaueleza kitu hutoweza kusubiria mpaka nikaueleza kitu hutoweza wewe wakaifa nasbi na vipi utaweza kusubiri ala ma lam tuhibi jambo ambalo hulijui kala akasema Musa Aa. a satajiduni inshaallah sabira. utanikuta mimi hapendapo Mwenzi Mungu wala ambra. wala a'silaka amra wala astukwasi wewe kujambo lolote kala akasema bwana Khidr Fa inittaba'tani fala tasalni min ayyi shay'in ikkiwa na mshikilia mimi basi na masharti usije kuniuliza chuchuti hata uhdithalaka min shay'in zikra mpaka pale nitakapomua mwenyewe kukuelezea kitu Fantalaka talaka zao hata idha rakiba fi safina mpaka wakafika mahala wakapanda katika jahazi kharaka khidr akaitoa ubao pembeni Kala Musa كو ya yakambia akharakta lo no, no, no. umaitwa ubao yezhi hii ya watu litugurika alaha ili kutaka kugharikisha wewe laqadi an imra hakika dole nilifanya ni jambo baya Kala kathurun alam aqul innaka lan tastaati ma hi sabra qul raqam bi musa wewe kwa hutoweza kuvumilia pamoja na mimi kala akasema Musa la tuachidhini bima nasitu wala turehekuni min amri usra usi ukanipatiliza bwana kwa jambo ambalo eh, ni na wela usiji ukanichukulia hatu nzito usashejwa tabia yangu mie fantalqa wakandzaw hatta idhalaqiya ghulama faqatala Kala, kataltana nafsa zakiyatan bighayri nafs laqad ji'ta shay'an munkara Musa akamwia walipokwenda mpaka wakafika katika njia wameshiaacha jahazi, wakakuta kijana wakiume, kiume wakamuua akamuua khidra akamua kana Musa akamwia lo imaweye mtu mbaya sana pumeuwa kijana nafsi mtakatifu ambayo haijauwa bila kosa lolote lolifanya la kadhi ta shay'an nakura hakika ujuri fanyao ni jambo halikubali hata japokuwa amenaniambia usikuulize lakini hili kuna mtu hivi hivi bila kosa lolote hapa tutafika kwa insha Allah. allahumma jana ya karim bitadhkirika muntafiin wa li kitabika nabiyka muttabiin wa la ta'atikum muttaminin wa tawaffana rabbana muslimin wa walidina wa auladana wa ikhwanana ahibana wa jami'us salimin birahmatika arhamur rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa